Kapitel 8 Og Jehova talte så til Moses og sa, Tal til Aaron, og du skal se si til ham, Når du tenner lampene, skal de sju lampene lyse opp området foran lampestaken. Og Aaron begynte å gjøre slik. Han tente dens lamper, så de lyste opp området foran lampestaken, slik som Jehova hade befalt Moses. Og dette var lampestakens utførelse. Den var i hamret arbeid av gull. Opp til den sider og opp til dens blomster var den i hamret arbeid. I samsvar med det syn som Jehova hadde latt Moses se, slik hadde han laget lampestaken. Og Jehova talte videre til Moses og sa, «Ta levittene ut fra Israels sønner, og du skal rense dem. Og dette skal du gjøre med dem for å rense dem. Stenke vann som renser for synd på dem, og de skal la rake kniv gå over hele kroppen og vaske sine klær og rense seg.» Så skal de ta en ung okse og dens korneoffer, fint mel, fuktet med olje, og du skal ta en annen ung okse som et syndoffer. Og du skal føre levitene fram foran møteteltet og kalle sammen hele forsamlingen av Israels sønner. Og du skal føre levitene fram for Jehova, og Israels sønner skal legge sine hender på levitene. Og Aaron skal la levitene bevege seg fram og tilbake fram for Jehova som et svingeoffer fra Israels sønner, og de skal være med på å utføre tjenesten for Jehova. Så skal levitene legge sine hender på oksenes hoder. Frambær deretter den ene som et syndoffer, og den andre som et brennoffer til Jehova for å gjøre soning for levitene. Og du skal stille levitene framfor Aaron og hans sønner, og la dem bevege seg frem og tilbake som et svingeoffer for Jehova. Og du skal skille levitene ut fra Israels sønner, og levitene skal tilhøre meg. Og deretter skal levitene gå inn og tjene ved møteteltet. Slik skal du rense dem og la dem bevege seg frem og tilbake som et svingeoffer. For de er slike som er gitt, gitt til mig fra Israels sønners smitte. I stedet for dem som åpner alle morsliv, alle de førsteføtte av Israels sønner, skal jeg ta dem ut for mig selv. For hver førsteføtt bland Israels sønner tilhører mig, bland mennesker og bland husdyr. På den dag da jeg slo ihjel alle førsteføtte i Egypts land, heliget jeg dem til mig selv.» og jeg skal ta levittene i stedet for alle de førsteføtte bland Israels sønner. Og jeg skal gi levittene som slike som er gitt til Aaron og hans sønner fra Israels sønners midte, for at de skal utføre Israels sønners tjeneste i møteteltet og gjøre soning for Israels sønner, så det ikke skal komme noen plage blant Israels sønner, de Israels sønner nærmer seg det hellige sted. Og Moses og Aaron og hele forsamlingen av Israels sønner begynte å gjøre slik med levittene. I samsvar med alt det Jehova hadde befallt Moses i forbindelse med Levittene, slik gjorde Israel sønner med dem. Altså renset Levittene seg og vasket sine klær, og deretter lot Aaron den bevege sig fram og tilbake som et svingeoffer fremfor Jehova. Så gjorde Aaron soning for dem for å rense dem. Først etter dette gick Levittene in og utførte sin tjeneste i møteteltet fremfor Aaron og hans sønner. Slik som Jehova hadde befallt Moses angående Levittene, slik gjorde de med dem.» Jehova talte nå til Moses og sa, «Dette er det som gjelder for levittene. Fra 25-årsalderen og oppover skal han komme for å tre inn i gruppen som utfører tjenesten ved møteteltet. Men etter at han er blitt 50 år gammel skal han trekke seg tilbake fra tjenestegruppen og ikke lenger tjene. Han skal likevel betjene sine brødre i møteteltet når han tar seg av sin plikt, men han skal ikke utføre tjeneste. I samsvar med dette skal du gjøre med levittene når det gjelder deres plikter.»